Придбати нові. Не довелося, однак. Двері редакції чомусь відчинені. Я чую гуркіт цеберок і жіночу розмову. Таблички з надписом «Редакція газети «Кур'єр»» я теж чомусь не бачу. Ні, я не сліпий. Просто вона не висить на дверях. Здоров був Максим, і несподівано, хтось вітає мене за спини. А ми, бачиш, і за твою хату взялися. Це Степанович, бригадир тих самих ремонтників, що працювали тут рівно рік тому. Скоро буде ляля. Не така вже вона, бачуємо, моя, відповідаю я. Дивно, наскільки я пам'ятаю орендну платню внесену до травня. Жіночки голосно засміялися. Ти, Степановиче, не одну ще нам лялю зробиш. Максимку, іди сюди, подивимося на тебе ближче. Я заходжу до кімнати. Повний ремонт. Повний капець. Під ногами той самий номер кур'єра, що було вилучено в грудні. Цікаво, звідки він тут. Бачиш, шануємо твою газету. Жіночки засміялися ще голосніше. І на підлозі вона у нас і в туалеті, і їмо на ній. Сподіваюся, ви використовуєте для цього різні екземпляри. А хто вам дав так багато? Як хто? Замовник? Структура? Звідки в них стільки? Тепер це не структура. Тепер це партія. Їм що, свого офісу замало? А ми звідки знаємо? Та тут, кажуть, і не партія буде, а якась компанія. Але платить партія. Головний, знаєш хто? О той сивий, що до тебе бігав, руками махав. А, ясно. Ну, бувайте. Обрання майбутнього... Відбулося Доба видалась занадто суворою Для чого я туди йшов, не знаю Може все ж таки в останнє глянути на стіни Шість років – це не так уже і мало Але й небагато Треба було йти додому, брати гроші, складати речі і їхати Їхати, поки не вмер одвіччаю до потяга ще був час, та й взагалі, як виявляється, можна було б зовсім не поспішати. На цей потяг я встиг би завжди. Я зайшов до кафе попрощатися з барменом. Ми випили з ним грам по двісті горілки. Я просидів там пару годин, потім зайшов на телебачення, попрощався з директором. Чомусь згадалося дитинство – Село, річка, футбол на мокрій від вечірньої роси траві. Цікаво, у вас, милі янголи, було дитинство? Якщо ви не вмираєте, то і не повинні народжуватися, бо все, що виникає, одвічно приречено зникати. Було вже темно. Я зайшов до свого під'їзду з темряви в темряву. Щось блиснуло і вдарило мене в груди. Я скрикнув і впав. Потім щось ударило мені в голову. І я побачив зірки. Багато зірок. Так багато я бачив лише у сні. «Дивіться! Дивіться!» – скрикнув Макс. Він показував рукою у вікно. «Дивіться! Милі янголи, ви бачите? Ви повинні це бачити!» мільйони, мільярди зірок. Це всесвіт. Це точно всесвіт, я знаю. І яка тиша. Абсолютна тиша. Тепер ти будеш однією з них. Усі зірки діти Янголів. А Максим дивився у вікно. Порожнеча сяяла яскравими крапками зірок. Він обернувся. Купе було порожнім. Там, де була жінка, лишився легкий запах прощання. Там, де сидів чоловік, лежав лист паперу. Максим підняв його. То була перша сторінка кур'єра. Найпершого номера. У темряві він ледь упізнав старий логотип. Гуркіт. Скрегіт гальм. Поштовх Кинцева.